«Зрештою, – розповідав далі Дмитро Сусік, – це нам не пригодилося. Коли в 1947 році нас вісім чоловік сиділи в Криївці, а село оточив цілий полк на 800 чоловік з двома танками і кулеметами, саме Криївку вони таки не знайшли, але знайшли наш вентиляційний канал, спустили туди газову гранату – а потім кілька годин до нас прокопувалися і витягнули непритомних. Ми не встигли пострілятися. Ці дві розповіді дадуть читачеві певне уявлення, чим займалися члени ОУН напередодні війни. Похідні групи, підготовлені Обома ОУН і Мельника і Бандери, домовилися між собою, що кожен населений пункт залишається у відданні тієї групи яка перша його досягла. Насправді, не все відбувалося, так іделічно терплялися випадки братовбивчих суточок. В одній з них загинув на Радехівщині провідник молодіжної ОУН на Волині Ігор Шубський, який належав до ОУН-М. Найбільше збурення викликало вбивство в Житомирі двох членів проводу Мельниківської ОУН Омеляна Сеника і Миколи Стіворського. І досі можна почути, як мельниківці звинувачують у цьому вбивстві бандерівців, хоча ті відразу заявили про свою непричетність. Зрештою, є всі підстави вважати, що це вбивство. Справа рук такого собі Половедька. Половедько був відомим членом ОУН, до війни жив у Фінляндії, займався зв'язками з Україною. Під час війни у складі похідної групи потрапив у Харків. У виданнях бандерівців вказувалося, що Половецько працював там у складі Мельниківської групи. Подальша його доля невідома. Насправді він був арештований Гестапо, яке запідозрило в ньому більшовицького агента, і він у тюрмі повісився що його повісили. І лише Судоплатов у своїх мемуарах визнає, що Половецько був московським агентом, і саме він познайомив Судоплатова з Коновальцем. А вбивство двох провідних націоналістів було чудовим приводом для розпалювання ворожнечі між мельниківцями і бандерівцями. Для чого ж були потрібні ці похідні групи? У бандерівців і мельниківців були дещо різні завдання. Мельниківці ставили перед собою переважно завдання організувати громадське і культурне життя в окупованих німцями містах. Так, багато людей відправилося в евакуацію, але це був лише невеликий підсоток порівняно з тими, що лишалися в своїх домівках. А тим людям була потрібна їжа і вода, медична допомога, для дітей можливість ходити до школи, «Охорона від бандитів та грабіжників, випущених з радянських тюрем, на відміну від політв'язнів, які були масово помордовані». А хто цим мав займатися? Не німецька ж окупаційна влада, а тож створювалося місцеве самоуправління, обиралися голови управ, організовувалася українська поліція, і це теж не були зрадники Батьківщини і криваві прислужники фашистів, як потім вони зображалися в радянській літературі. Адже війна тривала майже чотири роки, а людям треба було якось жити. Відомо, що знаменитий співак Борис Гмиря потрапив в окупацію і не пішов у радянські партизани, не взяв в руки автомат а співав на сцені Українського оперного театру. Коли потім Берія запитав Сталіна, що робити з Гмирією, Сталін начебто відповів, «А ти мені другого гмирію знайдеш?» і повелів його не чіпати. Мельниківцями були створена у Києві Українська національна рада, яка незабаром майже вся була арештована гестапівцями. Дещо інакше поводилися бандерівські похідні групи. Вже 30 червня 1941 року у Львові бандерівці захопили радіостанцію і проголосили акт відновлення незалежності України. Було створено уряд, який очолив один з найближчих сподвижників Бандери Ярослав Стецько. Самого Степана Бандеру німці затримали в Кракові. І Володимир Біляєв черговий раз збрехав, коли писав «Дрібний, негідний чоловічок, який кричав по львівському радіо, говорить, радіостанція імені Євгена Коновальця, перед вами я, фюрер українських націоналістів Степан Бандера». Насправді Степан Бандера вже ніколи не побачив Львова.